Kampionats del da de pilota a Euskal Irretiak. Beti zailada kompetizio bat garaipenaren beagarekin astea. Baina Euskal Dunak ez dira beren lehen mundialean eta zerbait ongi kudiatzen badute hori presioa da. Argentinaren kontra lehizat aguzetek ez dute dudatu eta hastapenetik gaina hartu dute lehen setean amabos behatzi irabazi dute eta xarrik ibelean zen amaia txelekuk, jodezkari lanetan, bikain ikusten zituen hor duan. Biziki ongi sartu uh, dira partidan, partida seriosea, jen maila emanez, eta momentuko uh, aukera gutxi utzi dute argentina jari uh, aian jokoa uh, emateko, eta biziki ongi sartuak dira da gentenarak ba gaur da utz sum baitzu ber zuzenak Bai eman dituzteola chaque chatte le moment tout ça genaientzat berrez ala confiance mateko golibse kiun chassene eta hor ikusi dugula ere landjero sagal ditzen direla charte victoire bele xarekina gibelariak bi, bi bi pareta nahiko derak beraz ala hor da, xibarda bigan man shortan lena bezala eta bigarren ere bide beretik joan da. Partidaren ondotik Maritxu Uzzet Arbon Agaka aitohten zuen beren estrategiak pagatu duela. Zinez bere kontra nahi ginoen joztatu, eta behor, Estefanik unkitu dolari ginean zinakoa, pa usatxik bat hartu du, baina hor ikusten ginuen epskata kitu azela, eta huen txatu gira ere, beti gibel-gibel ustea, eta hola pentsatzen ginoen irabaztea, eta hola egin dugu. Ursaian egia trinketea luzagoa dela hemen, Beraz, uh, guk badugu hori piskat gaiak guk indaktsua guak gira, handiz kalde beti dena etzuiltzen du, ban piskat uh, besoa labukagoa du, beraz, zork, uh, ainitzetan, Estefaniren gainan erorida. Berra zola presoarekin gero hutsa pixka tegin ditu Gero ezagir ditu e, bi paretak ere bai Zu pertsonalki e, doblatzen duzu, ezker paretat jinketa e, Lehen aldikoz argiki ola, ola plantatua da, nola sentitzen zira Paskabat da pasatzea bestetik bestera, badu ondorio zure performantzean? Ebe hor, e, ni partian biziki ongi sentitu niz Arritzeko, azta lehen partietan Usaien ez nahiz longi eta den agitxapelketan, hor konten, konten nintzen Aldiz, hortaz, uh, belduk nuen ezten, ezten, fisikoki zaila dela doblatzea, da, nek fosaren alde. Ezten prestatzen zira partzida batentzat, boni hori, ok, ezkari nintzen ezkerbara eta, menela ariak ari ari ari ari ingira, beroketa, prestatzen gira eta dena, partzida batean petsatzen dugu, eta gero baitugu bi horren beste ari partzidara prestatzeko. Ogan buruan pixkat, hori uh, atxe maitun pixkat zaila. Frantziako selekzioak multsuko partida bat izanen du horreino jokatzeko Uruguayen kontra atxalde untan berean, lehen bukatuko du, finalerditan Espainia do Meksikoren kontra beharko lukete, litekenan Mexiko izaitia da atzo Espainiako selekzioak irabazi baitzuen, Mexikoren kontra bisetetan ere bai. Aste harti untan Mundialak aintzina segitzen du eta horbiletik segitu beharko diren partidak, Frantzia Espainiaren kontra palamotzean eta baita ere, zesta puntan itxorkdu bikoitza eta horre Frantzia eta Espainiaren artean. Barcelonako munduko pilota txapelketa FFPB pilota federakuntzaren laguntzarekin